a sebátmeret nélkül folytatódik a tilos rádión az adás. Hétvégi kötekedő a nevegatot segítő. pedig kötekedővel. Ugye ez az a műsor, ami a magyar futballról, futballról kis részben szól, de mindenképpen a futball szakszavainak említése nélkül. Tehát nem fogtok halni középpásokat, és igzéket várható gólokat most sem. Az állandó Kru e, van, még pedig e, Gazsó István, e, Kispesti Ferenc, blogger Pápa e, és Fekő Ádám, aki egy Miskocra leszámazott Diós Győr újságíró, és én pedig magam Csepregi botan vagyok, egy kiugrott De Délpestről. Vágjunk is bele a közepébe, ugye az uborka szezont tokkalvoróval a két héttel ezelőtt legutóbb, úgyhogy most valami fantasztikusan aktuális dolog következik. Nem. Megint fogunk beszélni a Diós ami hát nem először, és nem csak utoljára fordul elő a hétvégi ötekedőnek a történetében, tekintve, hogy van egy ember, aki ezt a veleszületett betegséget kapta el, ö, hogy, ö, hogy ennek a népszerű kelet-magyarországi klubnak szurkolhat. É, viszont született neki egy egészen kiváló, nagyon jó kis ö, írása, bár erről már itt az adás előtt, ö, a Magyar Narancs Hossábjain. És ö, és ez volt az, hogy akkor megint beszéljünk Mi Miskolcról, a Diós a DVTK-ról, mert hogy, hogy én azt gondolom, hogy hogy kevés szer jutnak el szerintem újságírok így a nerfocinak a búgyraiba, vagy látnak bele dolgokba, úgy, hogy egyébként újságíróként is viselkednek, mert hát persze csomóan belelátnak, meg csomó információja van embereknek, csak hát nem viselkednek újságíróként, Erkó nem írják le őket, hanem csak jól értesültként a kávéházi sarkokban, meg a dohányzó sarkokban a szerkesztőségekben beszélnek erről. A, az Ádámnak meg, de szerintem egy kicsit most sikerült így ebbe így belebukni, ebbe a... Ah, igen, amit szóltam, amit keresett a palér, az a túlságír, az alábukni volt. Alámerülni. Alámerülni, igen. Górcső alávenni. Górcső alávehette. Szóval nem, mi először is, mint láttál így általában, aztán majd... De. Aztán sí, majd persze meginduljunk el egy nagyon picit a kályhától. Természetesen gyorsan kiüljön, ez egy tök aktuális téva, és nem csak azért, mert most jött meg a cikkem, hanem ugye ez a klasszikus ilyen tulajdonos váltósdi díj összevissza cserélődés, ez, ez, ez szerintem éppen itt történik, szóval így jól mélyére lehet menni ennek a történetnek. Most nem, tört, nem, nem változik uh, tulajdonos például, hát hanem jó, csak de. meglátjuk, hogy valójában hogy is működik jó, mindegy, ez. Fogalmazok, hogy egy ilyen emblematikus történés miatt jutottam el oda, hogy itt az ide, meg így az a címe, hogyha esetleg valakire akar keresni, egy focicsod a Diós Györben elszólt, elszólt milliárdok felelős nélkül, nagyon hangzatos cím. És ugye az egész cikket azt arra felhúzva írtam meg, hogy, hogy ameddig azért az a hatalmi központhoz, ami alapvetően Budapesten, vagy hát ugye mert ez most így változó, tehát hogy, hogy, hogy így közel vannak klubok, addig úgy nyilván túl nagy felelősség akkor sincsen, de hogy, de hogy meggyőződésem, hogy például a kokaért Kispesten sem lehetne azt az elképesztő ilyen eredménytelen szakmaiatlan rombolást ennyi időn keresztül véghez vinni, mint amit igazából Miskolcon 2010 óta a DVTK a körül végig vittek. Tehát, hogy, hogy azért 15 év az nagyon sok idő. Tehát, hogy az, általában ilyen, még a nerbe is ilyen 5-6 év alatt bele szoktak bukni emberek ezekbe a dolgokba. Ebből ha, adjuk bele, mert ha már Kispestet emlegettett, hogy a, hogy a Kispesten hasonló mértékű, ö, szerintem a pusztítás, megtombalás zajlott, hiszen a bajnokcsapatból sikerült az új pár év alatt emlékettest nagyon gyorsan lement dolog, de hogy igazság szerint Miskolcban ez úgy de történt. De ez nagyon igen, gyorsan történt. Nagyon igen. gyorsan, meg utána ugye el is zavarták őket, tehát hogy ott azért volt egy elég erőteljes problémázás ezen. És ugye Miskolcon a tulajdonosi kör az papíron változott, de hogy ott van egy klubigazgató, egy Sánta Gergely nevű figura, aki 2010-ben még Leistinger Tamással érkezett, majd róla kicsit sokat mondjuk beszélni. Már, a, a, már a, egy a, csomószor elmondtuk, de a TályHát-tól, hogy 2010-ben mi történik, meg mi történik? 2010-ben 20 volt egy nagy kormányalátes például. <sínt> igen, a <sínt> fülkeforradalom. Igen, igen, igen. Azt hogy elfelejthettük, azt a kiváló kifejezőt, hogy fülkeforradalom. És ugye megérkeztek az új a magyar foci környékén, és, és nagyjából mindenki be akart szállni. És ugye Leisszinger Tamás eredetileg egyébként helyen a haladás környékére szállt volna be, aztán valahogy az éppen MB2-be senyvedő egyébként tényleg egy lépésre a csőttől tántorgó, sőt akkor még MB2 keleti csoportos DVTK-nál kötött ki, és hozta magával sőt, mondjuk hogy egy csődből csődbe tántorgó, tehát hogy ott tehát folyamatosan, folyamatosan csődbe ment a Diósgyőr az el, el, előtte lévő 15 évben. Igen, Tehát itt egy... a klub működési formája igazából a Ez Csőd, a, a csődhelyzet legyen. volt folyamatosan. És hogy, és hogy ugye megérkezett az a fajta stabilitás, amit tényeket Miskolzenet az, az, az, az én életemben nem nagyon volt. A valószínűleg a rendszerváltás előtt volt stabilitás, mert akkor, nem, mert akkor az egy más típusú fenntartás hát, volt. Hintánk, Kádár korszak. Sose volt igen. 10 év folyamatos MB1 a Diósgyőrnek előtte. Úgy értem, hogy anyagi stabilitás. De, és de Pont te írod le, hogy ez se teljesen igaz, mert folyamatos tőkepótlásra szorult a klubban, mind a Leisztinger, mind persze, a Város csak, hogy senkinek nem veledett, hogy soha nem merült fel, hogy így komolyan, hogy csődbe mennénk. senki. De, hogy nem, nem, nem. 18-ban pont volt egy ilyen, ilyen halványlicensz probléma, amikor amelyen 700 milliót bele ja, jó, de de a cégbe. Ez, ez, tehát, hogy a közelében nem volt annak, amit a 2010-es évek ja, előtti, éve, ízé, tehát, hogy, tehát, hogy mindenki biztos volt benne, hogy valahonnan lesz pénz, úgyis kotornak oda valamennyit, ja, ja, ja. és így, tehát, hogy így szurkolóként én tudom, hogy nem igazán izgultam akkor sem. Na mindegy. Hát, hát kérdezzek már velem, hogy azt gondolom, hogy az egész sztori arra, a sztoritok arról is szól, hogy a rendszer nem engedheti meg, az Orbán beszélünk, a NER nem engedheti meg magának, hogy egy olyan markáns karakterre rendelkező régió, meg olyan szar gazdasági helyzetben lévő régió, mint Miskolc meg Borsod, csináljanak egy, egy egy ilyen bizonytalanságot, tehát, hogy legyen egy ilyen az utolsó mencsvárat, ami sok embernek most persze, ezt lehet, hogy túl misztifelkáljuk, mi foci de egy csomó emberek utolsó mencsvárat jelentő klubot, szórakozást, intézményt nem lehet bedönteni, ez nekünk, ezt is kérdés, hogy valamilyen szinten de működjön. Ez ugye az előző Jógyors adásra a kiváló Ádámmal ki is, ráadásul beszéltük, hogy így Miskolsznak valamiért fontos az a foci csapat, tehát ott nem egy... Szóval, hogy ez nem egy csinált igény, hanem ott itt tényleg valamiért szeretik az emberek ezt a szerencsétlenkedést. Ü és akkor, szóval, akkor Leistinger Tamás vett egy ilyen egykor Vörös Bárónak betézett. Manapság újra? Manapság újra. Igen, igen, igen, de, de, de, de hogy egy Aztán ilyen. Persze, hogy az is megérném is, hogy mit jelent ez a szó, hogy vörös. Egy ilyen de, átmentődött, a, a, a, a, a nerbe átmentődött oligarha került oda Miskolcra. A, aki tényleg ez a klasszikus tulajdonosként viselkedett, pénzt tett a csapatba, rendszeresen ugye történtek még ilyen Plusz vonások is, amikor például Rudolf Gergelyt nagy sikere leigazoltak Miskolcra, és akkor be is vallotta, hogy neki még pluszba hozzá kellett tenni a költséget, és de hogy itt aztán micsoda sikerek lesznek, de nem is az ő szerepe érdekes ebben a történetben, hanem egy Sánta Gergely nevű figurájé, aki ugye klubigazgató lett a Leistinger éra alatt. Azt, és... azt tudjuk, hogy őt hogy már, ugye én szoktam ezt a kifejezést használni, elnézést, mindenki tudod, hogy őt holnap kukászák. Tehát, még, hogy... még csak nem is kukászak, de ma mondjad. Menj, ha a pedigré szót jobban szeretem használni, amikor. Milyen pedigrével logikus. érkezett? Szóval hogy Gócsőre alávették-e esetleg pedig... a pedigre? Köszönjük Réz Andrásnak. Két a... ezerre, úristen, Szóval, szóval 2002, 2002 és 2001 a Raiffeisen banknál dolgozott. Jó, de mint, e, mi, mint, mint kockázatelemzési vezérigazgató helyettes, sz, vagy mint tized azért... éves? Szinte szóval elképzelésem sincs, de magas banki, pozícióban volt Magas pozícióban volt a Raiffeisen banknál, megmondom, hogy nem emlékszem a pontos pozíciójára, de az a lényeg, hogy a bankvilágból érkezett, és e, Miskó, és a nem ügyintéző volt. A bankvilágban, hát én is szoktam járni azért. De. No, de miután, igen, de és ő ugye Leisztinger embereként jött, és a Leisztinger Aragó Investment Hungary Holding vagy a Aragó Investment Holding vezérigazgatója volt és, egy, és azóta az Észak-Magyarországi Fejlesztési ZRT vezérigazgatója de van neki Mészáros-Lőrincszer közös érdekeltsége, egy bor borászati cég, ez a Dereszla évnémvel hallgató valami természetesen nyertek is közbeszerzést tehát hogy ez a klasszikus ilyen szürke eminenciás, hogy szépen fogalmazom. Ezt a részt azért nekem azért elmagyarázhatnád, mert, mert, mert így annyira homályos volt nekem, hogy, hogy most ki akkora a Diósgyör tulajdonosa? Jelenleg. Mert, Na, hogy, mert most beszélsz egy éjszak-magyarországi de neki miköz a klubhoz? Na, kérlek szépen, az van, hogy az, hogy ugye eredetileg a Leistingerféle alagó Investment Holding volt a DVTK közvetett tulajdonosa. Közvetett tulajdonosa. Igen, mert a Borsod Invest, vagy valami ilyesmi néven volt egy Cég, Most is létezik. És ez a borsos... vásárolta meg a Molnár. Mert... Igen, igen, igen, igen. És akkor megjelkezett egy Molnár Mátyás nevű figura, aki megvásárolta ö, a Leisingertől a, a DVD-ket. DVD Májt az 50 valahány százalék. Ez ugye több forrásom szerint, és egészen konkrétan úgy történt, hogy a Mészáros összeismerkedett edzés közben ez a Magyar Mátyás nevű figurával. A Lőrinc Edz. Hát fitness látszik, is terendem. sajta egyébként, igen, és a fitness termében, kérlek szépen megismerkedtek ezzel a figurával, aki egy orvos, és állítólag egy tök jó szakember, egészen megdöbbentő módon mindenki, akivel találkoztam ehhez a cikkhez, csak és kitalag róla tudta azt mondani, hogy ő egy nagyon rendes és jó indulatú figura, és hogy nagyon messze van attól az ilyen nervilágtól, mint amit mi elképzelünk, nem tudtam vele beszélni. Olyan nagyon messze azért nem lehet a nervvilágtól, hiszen a felcsúti futba. csapat. De orvos is a lényeg, tagja. hogy így megismerkedtek, és hogy Mészáros Lőrinc kérdezte tőle, hogy nem akar-e terjeszkedni a cégével, meg nagyobb biznisz csinálni és mondta, hogy de de, hogy így kéne pénz. És a Mészáros mondta, hogy hát akkor beszáll ő is. És így kezdődött igazából a magyar mátyásnak ez a NER karrierje Azóta már tényleg van neki alapvetően magánegészségügybe utazik egyébként, van neki egy fájdalomban, Bulancia egyébként hogy nagyon jól. Működő hely még vannak ide, még édesapámat is vitték oda, és nagyon te, szépeket te mondtak akkor, ott, de most nem is De, de várjál, itt, itt persze messzire veszett, meg nem biztos, hogy belelátunk, csak koskodunk, de hogy, hogy, hogy, így, hogy így zajlik az akvizíció a nerben, tehát a vállalat felvásárlás, hogy befektetés, hogy, hogy együtt gyúrunk, és rákérdezünk, hogy, hogy... Jó, persze, le... így, de de hogy így, mert hogy ezek alapvetően személyes, tehát, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ez az egész rendszer, különösen a fociban azért szerintem nem az egyetlen történet, amikor egy kicsit ilyen informálisan zajlanak ezek a dolgok, ismerősikörök, stb. stb. és hogy te ismersz valakit, izé, van, van, van tőkéje, tiszta neve van, akkor, így, akkor meg lehet kérni erre arra. És de, pontosan ezt egy egy, egy fitness teremben összeszedni egy, egy orvost, az, az nem sokba különbözik, mint a keletinél kalja Ibrahimot. Tehát, hogy, ez a, hogy találni valakit, akik, akire majd ráírjuk azt, De amit... nem a DVT-kát... Ez ezt még nem a DVT-kát írja rá, Ez csak a közös üzleteik, Aha. a magánegészségügyi dolog, ami szerintem, most legyünk őszinténk, azt, azt hiszem, jó. ez a nem. világon mindenhol ilyesmi Bel kapcsolatok... Belakartam kocsogni, mert nem tudtam, hogy ki kitetted azt a, uh -huh. a jelzőt oda, hogy, hogy azzal a, a fitness termes, anekdotikus uh, sztoriban a... Az egészségügyi vállalkozásába akar beszámolni. a Hogy figyelj, barátom, nagyon jó itt, meg olyan jó orvosnak tűz, késze, kelleneket pénzbe, be tudunk szánni. Az egy nagyon szórakoztató anekdota, hogy állítólag a Mészáros azt mondta, amikor már oda, odáig mentek a közös üzleteik, hogy Mészáros Lőrinc megkérte, hogy neki meg kéne venni a dvt át Leistinger de ugye nem lehet a nevén több csapat, ezért hát neki kéne a nevére venni ezt a projektet, és állítólag a Mészáros Lőrinc azt mondta, hogy egyedül Magyar mácsás az, aki nem lopott még eddig tőle egy fillért ami szerintem egy nagyon vicces így a Mészáros Lőrinc szájából ezt pláne, pozitívunként pláne, hallani. Pláne a történetben, mert ugye a Leistingernek is volt már ilyen mondása, hogy valakit az Tőle. Hát, és ugye ne felejtss, hogy és akkor ugye itt érnek össze ezek, ezek a szállag, hogy ugye a Leistinger már 17-ben adott egy intőtéken szintén a Magyar Narancsnak, amiben egészen profánul ki el, elmondta, hogy... A kevés őszinte pillanatok egyik az elmúlt 15 igen, évben. Igen, hát, leistinger egyetlen nyilatkozata kb. az elmúlt 20 évből, amikor így hosszabb Igen, van. igen, igen, és hogy elmondta, hogy, hogy, hogy őt még ennyiszer nem verték át sehol, meg meg, meg, meg, meg, meg nem lopták meg, mint a magyar foci környékén. Úgy, úgy hogy egyébként a, a, az ilyen privatizációból meg a, a kárpótlási jegyekből szerezte a vagyonállapot. Igen, igen. Igen, is is igen, tehát, hogy, te, te, tehát, hogy az ember, aki a 90-es években az meg, évek akkor a, a magyar foci és elképtet. Szerintem ez a legnagyobb Az ember, akinek valószínűleg rinocéozbőre nőtt az elmúlt 30 évben, és azt is sikerült valahogy a topa megbökörni. Igen, és Szóval, hogy hogy ez szerintem az egyik legdurvább kijelentése magyar-magyar fociról, amikor egy ekkora a, ilyen típusú bizniszekből meggazdagodott oligarha így, így így meglepődik azzal, hogy mi folyik itt. És hogy, és hogy a, a lényeg, hogy ennek az egész 15 éves történetnek, amik ugye 2018-ig talán vagy 9-ig leistingra túl, de a szejtsúttal, én magyar Mátyás, aki ugye egyúttal a felcsút orvos is többé meg is a tagja. 2021-ben uh -huh. jött úristen, akkor már nagyon el vagyok szívtve, kérek. kérlek. 21. én nem Nekem mindig reggel bírjuk, az a kiesés. A, 21. itt a szis szazant, mert te én nem Már Ténlen, már, ve, már velek készítetek, hogy a, a üléjút egy közlelámás és mielőtt te de vagy mikor. Ez teljesen most nem csak, már olyan messzi tűnik túl az a kiesés. Ez onaléht vissza, onaléht meg. Hogy, hogy mikor kivel szakítottál, és ki volt, kinek volt annak az évben a, a, az esküvője, és egyébként milyen munkahelyet válthattál én ezekből össze. Én ebből tudom de megegyezni, én... hogy, hogy azon a nyáron szakítasz, Logikus, most, most, ezt, most ezt egy kicsit hagyjuk. Amúgy igen, tényleg. <síns> <síns> ezek, ezek a különböző, ilyen, az életünk igen. különböző részeiről lévő igen. ilyen dolgok így, így, így, így a hálózatba tudnak. Tehát én tudom, hogy a, abba az éve azon a váltok munkát, tudom, hogy te az anyáron szakítottál, már meg kivel, és Dúrva hogy ez mind ehhez, mind ehhez kötődik, mert tudom, hogy utána voltunk siofokon Diós Győ ridegenberi meccsen, és ez 21. Na jó szerintem a hallgatókat ne traktáljuk, ez ez egyébként szép munkra. Nem, ez a, a, a, hogy hogy működik a memóriánk is esetleg, Más Jó, is meg van. tudja jegyezni dolgokat. Mondjuk nem a magánéleti dolgányból, de... Ezt akartam de... mondani, hogy itt az az igazán tudva, hogy te hoztál, hogy, hogy te elégsz az el azért magánéleti dolgányból. Na, szóval... Ö... Szóval valahogy megtörtént a, a tulajdonos váltás, és egyetlen egy ember ö, ö, maradt, ó, van, aki az első pillanatban érkezett, és azóta is Szavidán ott van, ez a Sánta Gergén nevű klubigazgató, aki a Leinstinger bizalmi embereként érkezett, és túlélte a Leinstinger klubigazgatóként. Ami már csak azért is nagyon furcsa, mert ugye azért az esetek nagy részében úgy szokott ez kinézni, hogy jön az új tulajdonos, és hát akkor repül mindenki. Hát hozza a saját koncepcióját, a saját a embereit. Hát, a... hát erről a Pista tudna mesélni a mostani váltásra hát gyakorlatilag még a, szerintem még az asztalokat is kitolták onnan. nem? Persze, hát ugye amikor a, amikor a Hemingway helyére jött a Metalkom, akkor a, a korábbi ügyvezető igazgató maradt még egy ideig, nyilván egy ilyen átadás átvétel, ez egy jó egy-másfél év volt, Hát a Leijsztinger Leij fiatulajnós váltásnál, ha két hétig voltak együtt a két ügyvezető. Ja, hát, nálunk ugye, amikor Leijsztinger érkezett, és más szerintem, akkor már nem nagyon volt alkalmazott se a klubnak, hogy nem kellett nagyon sepregetni. De hogyha, na mindegy. Szóval a lényeg, hogy, hogy, hogy ott maradt a Sáta Gergely, illetve ott maradt vele együtt egyébként az a Benc és Miklós is sportigazgatóként, a, aki a, addig, addigra már nagyon sokszor megbukott Miskolcon, és, és az Istennek nem, tehát az, hogy a kiesés simán túlélte sportigazgatóként, pedig hát tényleg ő felett a játékos politika jelentős részéjel. De ő hozta fel a csapatot rögtön, nem? nem de de hogy is kirúgták a, a, kirú, az MB2-ben, amikor nem jutottunk fel. És... Oh. Szóval, hogy... Szóval, és hát aztán... ő vitte fel a Diót, csak még tíz évvel korábban. Ja, ő vitte fel ja, két hát igen. Tíz, ja, igen, edzőként, igen, igen, volt egy időszak, amikor csak Pepp Benczésnek hívták ott a görgéken. Tehát ő vele veszi át a Leisztinger a, a klubot, igen, és igen, vele igen. jut fel. És Igen, igen, igen. És aztán, de, de hogy a, a Benczés ugye nem csak az mondja sokat, hogy egyébként ő volt Fideszes önkormányot a képviselő Miskolcon, de hogy a... Miután kirúgták 2022-ben a Garanci társaságában ott volt a parlamentben Orbán Viktor beavatása, és akkor nagyjából értetővé is válik, hogy miért olyan nehéz ezeknek az embereknek megbukni. Hát, és a Felcsúton is volt ez, se Volt elcsüken. két körbe is egyébként. Igen. És hát, igazából oda-vissza így patnumot is és Miskolc között, szóval tényleg jól, be, jól van. Viszont a sát, és, és most mi van nagyon... a Bencése? Én nem tudom. Hát, valami Azért játékos kérdezni. ügynökként dolgozik, azt hiszem, de nem, nem nagyon látom nyomát. Az szóval, út szélén hagyták, ezt akarod mondani? Nem, biztos, hogy nem hagyták az út szélén, azt mondom, hogy látványos munkát nem végez. <gül> <gül> szóval, de, de, de Sánta Gergely sokkal izgalmasabb, mert Sánta Gergél konkrétan úgy nem sikerült megbukni, hogy ugye klubigazogatónként, javítsatok ki, hogyha tévedek egyébként, de hogy azért nagyjából te felelsz azért, hogy a klubkultúra, hogy néz ki, hogy a szervezet, hogy épül fel, hogy segítitek ki egymást. É, de várjál, az nem klub. De hogy nem ő a klubigazgató. Igazgató, nem ő ügyvezető, nem? De az, a köznyelvvel klubigazgatónak Jön, kez... azért tök, itt többféle modell is létezik. tehát van, a, van a, a, a... ő a cégnek a vezetője, ő a... Alá, nem? Igen, ő, igen, többek közt, igen. A, a, a klubigazgató az, az nálam mindig egy gyengébb pozíció. Igen, egy pozíció az, van, a egy pozíció. Az ügyvezető az, aki felelősséget vállal ö, papíron is, a dolkér ott van a, a cég adatokban, a, a És ezt a, ugye nem is vesztette el az új tulajdonos alatt sem. E, egy, ezt azért, ne, mert nem csak, hogy én meg okoskodni meg, kiavítani, mert hogy szerintem ez egy még erősebb dolog ebben ennyit túlélni. Szerintem ez egy nagyon szép okoskodás volt. Igen, szóval, hogy a klubigazgató ez, ez, ez alatt értünk. És ugye alatta vannak a sportigazgatók meg a, ugye az alatt az edző, tehát ez, ez egy és A Bentés ugye ebben a, ebben a, a, a sportigazgató. A tehát egy hierarchiával lejjebb, igen, igen. jogi felelősséggel már nem bíró, de a napi operatív munkában, a, a csapat körüli munkában tevékenyebb igen, részt igen, vállaló igen. szereplő, mint a de, de hogy a lényeg az egésznek, hogy az ember, aki tulajdonképpen a személyzetért fel, ugye igen, ő írja alá a játékosoknak a szerződéseit a végén, tehát egy, ez egy elég komoly pénzösszeg felett ugye diszponál, és úgy tudott ott maradni, ami szerintem egy egészen döbbenetes szám, hogy a 15 év alatt a 23. edzőt fogyasztja el a, a csapat, ami, ami én, én soha nem néztem ennek utána, de, de szerintem szerintem ez ilyen, ilyen közeli dolog lehet nem Ez nem a palermo biztos, hogy nem. A, a, a, a, úgy fog, fog, úgy fogadnod, hogy ritkán látott gyakoriságú edzőcsere. A, a e, olaszországon illetve, és Dél-Amerikán kívül nem találsz hasonlót, a az csak az csak csak hogy a. És, de azt még lehetne mondani, hogy igen a sportigazgatói hülyék vagy valami, ilyesmi, de hogy ugye. Ha jól emlékszem, de most mindjárt megnézem. Ekközben nyolc sportigazgató is elfogyott alatta, ami, ami pedig megint egy olyan típusú állás, ami, amihez stabilitás kell, koncepció kell, valamit, valami, valami hosszú távú tervet felszakásra állzolni ebben. Az ec 2 előszeretettel fogyasztó magyar közegben a sportigazgatók minimum két-három évet szoktak kihúzni. Oh, de Egyébként... is. Csak kispesten volt az elmúlt hat évben legalább négy. Jó, És de, de a kis pesmi legyen ilyen egyére, állató, az egész az egész vergődésnek. Nem, érdekes módon ez a sportigazgató bármennyire is szeretné egyes klubok, hogy így legyen, mert hogy ez egy jó dolog, mert ilyen hosszú távú stabilitást ad, meg, meg egy ilyen jövőképet, hogy hogyan építjük fel a keretet, hogyan építjük fel a csapatot, mit akarunk játszani. Ennek ellenére valahogy Magyarországon ez a sportigazgató státusz egyszerűen nem működik. Emlékszem, amikor itt győrbe volt a Bicskei Bercibá e, ő kihúzta e, talán két évig, de mit tudom én a, a, a sznd nem Húzni. Tehát egyszerűen nem működik a sportigazgató De műszerűen, hogy csomó 9. sportigazgató. A, tehát... Például a Sallói működik. A Sallói egy-két éveket húz ki mindenhol, Igen. és legalább öt klubben csődbe alatta. Én Sőt, most már stabilitát megadja. Akár mondhatnánk hatot is, mert most ugye az etét is eladták egy... Szerintem ez egy kicsit terméketlen vita ebből a szempontból, hogy most sokkal, Ingen, vagy nem, nem egyébként sok a sportigazgató az, nem, az egyébként még azt is mondhatnám, hogy nem, nem olyan őrületesen sok, bár azért a kilenc az, az, az, az azért az azért így is majd egy ilyen másfél évente kb. évente. De hogyha már tényleg a valakit? sportigazgatók itt a, a említed ezt a horvát csengernövűsrácot, aki mm -hmm. tavaly neveztek ki, mint legutóbbi sportigazgató, most éppen nincs sportigazgatótuk, ugye? De, de hogy nem, Kovács Zoltán. Ja, Kovács Zoltán megint, <laughs> <tényleg>. <laughs> egy jordavált név 2014-ben, ő például már másodszor a sporti Na de hogy a, a horvát csengert, ugye azt, a, azt kihozta ide a klub. Na, ez egy nagyon érdekes történet. Azért akarom ezt megkérdezni, mert hogy hogy a, a ciketek van egy olyan, olyan háttérhangulata, hogy, hogy idejött ez a Mészá, Mészáros, Molnár ö, ö, Mátyás a, Mátyás a, a klubhoz. Lehet nem Mészáros azt is nyugodtan, de, ő se meg biztos. De hogy nem hozott magával gyakorlatilag senkit, csak új tulaj lett. Na, és és a, azt vettem észre a cikkedve, hogy ami az elmúlt években történt, az gyakorlatilag, a tulajdon, hogy vannak olyanok, mintha a tulajdonos akaratával szemben az ügyvezető döntene. Na kérlek szépen, úgy, hogy úgy, hogy nem így a... van. M mert mi történik, és érdemes megnézni az amigilekén.husra, Pénz rendelési időben bejutottak a magyar Mátyáshoz, mert csak így lehetett elérni, amit mi közéből láttak. Hát, hogy az a lényeg, hogy meghúzódik az életem és nézem, meg dofognak. Az a lényeg, hogy rendelési időben bejutottak oda, és akkor kiderült, hogy csak beszélgetek. Azt hiszem, hogy egy fantasztikus jegyéről van szó. Nem tudom már, hogy ilyen tévé alapon mész. Ez egy milyen fél gondom, ez magánklinika. Magánklinika. Lehet, hogy PASZ kifizettek 30 ezer a kártyára azért értek. Azért merem ezt elmondani, mert ott le, le is írták a srácok az egyik cikkükben, és ott állítólag így elkezdtek mesélni az ilyen klub ügyeiről, meg ilyen és állítólag a magyar Mátyás kikerekezett szembe, hallgatta, hogy mi ez az egész. De hát az ő mert mert, van. Hát de itt, mert, mert, és akkor pont ez a klasszikus ilyen ner történet, mert hogy, mert hogy valójában megvet valamit, ami így, a, a, hát így jól láthatóan azt hitte, hogy ez így folyik magától. É, ugye tett bele pénzt, vagyis hát valaki tett bele hát pénzt. Az, ugye a Hát, vagy ugye maga mészáros rényszeret most tök Igen, mindegy, igazából. Ö, Mert ez azért... Hosszú távon mi? Aki nem mondta rá, hogy a papíron a színjék vannak mögötte. Igen. Tehát Igen. Azt, ezt kihagytuk az elején, hogy a, a legutóbbi tulajdonos váltás az úgy nézett ki, hogy hogyha jól emlékszem, 52-48 arányban volt a Leistinger és a igen. Város tulajdonába a klub, és itt az 52 Leistinger tulajdon részt vette meg a Molnár féle cég, igen. és a Molnár féle cégben 5 kal tulajdonos az a hódép, ami a szíjlászlónak a, a tehát valószínűleg a, a, az a pénz, ami, amivel megvették ezt a klubot, az nem a, nem a Molnárnak a, a tőkeerősségét jelzi, hanem a szíjét. Én megnézegettem, hogy a Molnár nevén az optenbe, hogy kb. milyen cégek vannak, találtam pár százmilliónyi éves forgalmat, abból nem lehet ja, gyorsan. én is győződő. néztem, persze, tök egyértelmű a helyzet, hogy, hogy mondom, itt a Szíj háttérben. nem, nem mindenki ez? tudja ezt készségszint, hogy a Szíj pedig egy konglomerátumként szokás kezelni a magyar közéletben, mészáros Igen, Meg az ő jaktyán nyaralsz, Jártó Péter külügyminiszter úr, csak egy tiszt. És ha már tartunk, neki se lehet még egy klubja, mert ugye a Tiszakécske, meg az ő tulajdonában van, ami a világ egyik legviccesebb nevű magyar csapata volt, a Duna-Aszfal Tiszakécske. Tehát ez a én kicsit olyan volt, mint a Haladás Sopronbank, hogy tényleg a két ősi egy egymásról nevezik el. Na igen, szóval, hogy visszatérve egyébként erre a történetre, minden ilyen arra mutat, hogy igazából a Magyar Mátyás nyilván nagyon furcsa ez az egész, én sem tudok rá okokat találni, de, de hogy így nem igazán látott rá a saját klubjának a hétköznapjaira. Tehát, hogy, és egy kicsit vissza megy odáig, amit, amiről ugye már Leistinger is panaszkodott, hogy ilyen furcsa szerződések, elképesztő túlározásokról beszélt a Leistinger, olyan játékosokkal kapcsolatban, amiket tehát így, nem, nem is lehetett róluk különösebben hallani. És a klubházból érkező erőteljes plegykák is azt állítják, hogy amikor ö, megérkezett ö, a. Tehát, hogy amikor a magyar Mátyás elkezdett volna tulajdonosként viselkedni egyszer csak, és ez azzal egy időszakban volt, amikor a. Ezt a Horváth Csengert, illetve egy Páncs és Dusán nevű egyébként ilyen családilag fradista legendát oda cibált Miskolcra, hogy csináljanak sportot, és ilyen két, kettőtől öt éven belül egy sikeres akár önfenntartásra és alkalmas klubot szeret 23-ban van, azt írod. Igen, 23-ban. 23-ban, tehát két évvel az után, igen, hogy igen. Ő... igen bőkét az hát és, és, és ugye itt még volt egy mb 2 ilyen, ilyen teljes agymerés, amikor mindenkit kirúgtak, lecserélték a keretet, tehát hogy itt elképesztő pénzek tűntek el valószínűleg, hiszen ki kellett rúgni edzőket, játékosokat, akiket, akiknek valószínűleg kellett fizetni egyébként. Hát meg nagyon sok légiós volt abban a fél amikor megpróbáltadok bemaradni a fú és, és megérkeztek ezek a, ezek a figurák, és a nagyon erőteljes információ áramlásomból az, Jött ki. Hogy hát nem egyértelműen lopás, mert azért nem, mert ezt nem lehet rá bizonyítani nyilván semmire, de hogy, de hogy ilyen botrányos szerződések. Tehát, hogy ilyen elképesztő pénzek nagyon szar játékosoknak. Ugye ennek nyilván a hagyományos verziója az, az hogy ilyenkor visszaosztanak a játékosok pénzt. Ez nyilván soha nem fog kiderülni, de az biztos, hogy a piaci állítása. És mi felül, sem állítjuk, hogy megtörtént. És mi sem állítjuk, hogy megtörtént. Hogy... Igen, igen, igen-. És hogy mindeközben. Tehát, hogy és hát ugye kinek, kinek van a lájrási joga 2010 óta, ugye annak a Sánta Gergelynek, aki, aki alatt az egész klubmodell 8 9 alkalommal változik meg. Na jó, de ezt most még, még mindig nem értem, tehát, hogy a, van a klubnak egy, egy tulajdonosa, aki a 52 95 át viszi, ez a Molnár, uh -huh. és nem tud mit kezdeni ezzel a figurával, sőt, a, a, a Borváty-Sengeres ügy kapcsán az derült ki meg az edzőmozgás alapján, hogy ő gyengébb, mint az ügyvezető. Tehát az ügyvezető kihez az van, van bekötve? Az van, hogy, hogy... a munkáltatói jog az, az, az, az, a, az egyrészt a sántánál maradt teljes mértékben. Oké, okay, de a tulajdonos... Ö... És hogyha jól tudom, akkor és ez is egy nagyon sok verzióból érkezett plecska, akkor az van, hogy a Sánta Gergelyt két ember nagyon erőteljesen istápolja és védelmezi, a Dajcs Tamás, ami egy kisebb történet, meg a Kubatov Gábor, akiről ilyen elképesztő mennyiségű, sajnos nem leírható, mert nem teljesen megerősített történetet lehet hallani, hogy azért ők elég erőteljes kapcsolatban vannak. Na most ez tulajdonképpen a pártnak a legfelső szintje. Ilyen szinten a Magyar Mátyás a összes támogatásával nincs valószínűleg. Jó, de akkor pénz sincs igazából. Tehát ez a, ez, ezt nem értem, hogy oké, hogy neked van egy ilyen, egy ilyen, ilyen, ilyen nagyon felső politikai szintről egy, egy kapcsolati tőkéd, meg egy kapcsolati hálód, de, de ide a pénzt valószínűleg csak a mészáros meg a szírak bele ebbe a klubba. Pláne, hogy, Igen. hogy itt 3,5 3,5 millió közösségben az állami források. Hát ugye ott van például minden évben 300 millió forint. De az ilyen normatív dolgok de, a maga módján szóval, az mindenki. Tehát ha tőlük megvonják, akkor mindenki. Én olyat megmondnak. hallottam, és ez mert tényleg csak mm -hmm. kötszurkálás, hogy, hogy itt alapvetően az. működött volna, hogy szerettek volna kezdeni valamit ez a klubbal, és az, hogy kinek a neve alatt fut, az mindegy, és a Magyar Mátyás mondom, egy jó embernek tartották erre. Az, hogy ténylegesen kipakolja bele az szerintem ebből a szempontból mindegy is. Az a lényeg, hogy a Magyar Mátyás ö, saját csak Nem egészen mindegy, hogy egy politikai körvet vett át, vagy egy gazdasági kör. Tudom, hogy a kettő itt nagyon összeér, Igen, ezt de, mondani, hogy, hogy, hogy, de most, te, te, de de, te most olyan neveket nem mondtál, egy, ami szétválasztotta. nem egy nemű. Igen. Igen. Hát, hát, szóval olyan, mint hogyha egymással nem is versengő, de egymással nem kooperáló Na, két vonal. Igen. Ö, ö, Na, a... Pontosan ez történik, befolyásolni. Van, egy, klubba, van egy igen. Konkrétan ez történik, és, ezt, és erre akartam kihegyezni, hogy ez a tipikusan ilyen csak Miskolcon, meg mit tudom, egy nyílet helyen történt, ahova nem jut annyi figyelem egyébként, hogy hogy a a belül két érdek összeütközött Miskolcon. Va, volt a kirúghatatlan, mindent megúszó ö, klubigazgató, ahogy mi mondjuk, és van a papíron tulajdonos, aki mögött mindenki tudja, hogy kik állnak. Ö, Ebben hadd be, hogy, hogy szerintem ezek, ugye én az én értelmezésemben ezek nem úgy történnek, hogy, hogy akkor van két konglomerátum a nerem belül, és akkor az így össze ö, csap, hanem, e, hanem én szerintem sokkal prózaibb a dolog, hogy van egy ember. És ez egy Hogy van egy igen. ember, aki nagyon jól lavírozik, a leicestinger, a a van, nem tudom, ö, milyenféle féle van, aki nagyon jól tudja ö, mozgatni a szálakat a saját túlélése, a saját ö, érdekében, de valójában nem egy föntről kapott, valahova bekötött, hogy mondjam, szereplő, aki instrukciókat kap, hogy már pedig ezt tartsd meg nekünk, vagy nem tudom, hanem, hanem, hanem ezt meg tudja csinálni. És egy teljesen másik pályozom, meg neveket nem is fog mondani, de sportágaknak a, a, a, a működésében szoktad ezt látni, hogy, hogy a sportágak szövetségének a főtit, öt, főtitkárnak hívják az operatív vezetőt, Ugye a sportági szövetségek főtitkárai azok, akik királyként mindent el tudnak intézni egy sportágban, edzőket kirúgni, játékosokat, versenyzőket felemelni, és van egyébként a, a, van egyébként a struktúrában egy elnök, akit Tármadnak a legtöbben politikailag, meg sportszakmailag, meg bárhogyan, de valójában van egy 10-15 évig túlélő főtitkár, aki. vagy az ember, 40 évig. A... Igen, aki intézi az készet, és valójában ő a mahinátor, és valaki pedig a politika, mert a közélet szintjén elviszi a parhét. Igen, nagyjából ez, a, ez nekem is a gyanúm. Öh, nem véletlen egyébként, hogy állítólag a. Litvániából hozott rövid ideig itt lévő edzők, a Valdas Damrauszkas állítólag többször is azt mondta, hogy egy kicsit azt látta ezen az egész rendszeren közelről, mint amit a Szovjetunióban annól. No, na most ugye egy litván embertől ez egy elég hiteles kritika. Szóval, hogy... Ő... Figye, a, a, a nagy megfejtések közepet, azért mondjuk már meg ezt a vádazdambrauszkázt, hogy, hogy egy, egy jó svádájú litván fiatalember volt, nem hány mert sütott, neki 10, 15. És ugye ő azzal, azzal lett híres, hogy hogy mondjam, az a, az a sztória, ugye, hogy megnyeri a litván, legyen ön is millió most, abból szerez egy rakás pénzt, és megvalósítja az álmait, és elmegy Angliába edzőképzésre, és így indul. Az én az az én, az én. Amúgy, nagyon szegény, amúgy neki tök, tök jó szó, meg én határozó úgy tudom, hogy, hogy, hogy, hogy neki azért lesz nagyobb jövője a dvt nál És ő a másik ember, akiről tudom, a magyar futballban, hol Ádámon kívül, hogy olvas könyveket. Így van, az, a, az pedig a másik, ezt mindenképpen kiemelném, hogy tök jó ilyen kaműket, meg ilyeneket olvasott. Egyébként Bocs, nagy zárójegyszer, beívhatnánk a Holzer de de definitíve sokkal többet olvas, mint én, tehát hogy így nagyon kellemetlen lenne kérdő igen, nem irodalmi műsort vezetünk. Igen, de hogy, szóval, hogy így tényleg, nem mindegy, zárója Á, a, Ádám a, a soroksárkapusa jelenleg, azt mindegy. Igen, meg Fradi nevelés, és, és tényleg a csávó, ugye még akkor a zárója, még mindig nyitva van, a csávó tényleg elolvas 60 könyvet, de hogy szóval, hogy nem, a, nem, a, nem, a, nem a románákat olvas, meg rejtőt, meg nem tudom, meg uh, skifi uh, fordításokat, hanem uh, hanem a legmagasabb szép irodalmat, meg, meg komoly. Jó, élhez. hosszan beszél még, ez botond, de kicsit jellemez léteműsöd dolgokat. Jó, de miért, miért, szerintem ez adja meg a sava borsát. Ez nem? Mondom, Ezek a folyás, az elkaladévási. El, el, el, el, a megrejtényt is szívesen olvasok. A <laughs> <azt még laughs> földbe is döntöd. <laughs> <Ja. laughs> Igen. Szóval az a lényeg, hogy megérkeztek ezek az emberek, és, á, és így elkezdték átnézni a klubot, és ott állítólag elképesztően nagy ilyen viták Megérkeztek ezek az, az emberek, ez a, a Páncsírus Ára, gondolsz igen, meg a Horváth igen, Csengel. Igen, és állítólag, meg, meg ugye a híres Minimenotti, Kis László, aki, ja, nagyon szeretem ezt a nevet egyébként, akit ilyen teljesen külsősként hívtak meg, hogy nézenek már rá az edzésekre, és a Kislászló le is nyilatkozta utána, hogy ez egy, egy, egy teljesen ilyen teljesen... Tehát azért Kislászlót hivatkozási alapnak használja? Azért tudom, ne, nem azt látom hivatkozási alapnak, hogy egyébként ő egy... Tehát azt most hagyjuk, hogy mennyire hivatkozási alap ebben, viszont azt elhiszem neki, amikor azt mondta, hogy egy nap ilyen 35 perces, meg 38 Edzéseket látott, és így ennyi az egészet, hogy, hogy, hogy azt ki tudja számolni. Nem akarom megint már színen, de ez ugye úgy nézhetett ki, mint a, a 70-es években kutas Istvenem elszennöksége alatt, amikor ja. be kellett mennünk a, a meg, tehát ilyen, ilyen megfigyelői besugó hálózat volt a fociban, és a, a WC-ből be, bementek a WC-be megfigyelők, és onnan nézték, hogy hogyan folyik az EC, és a WC is keresztül. szakól. Azt hogy az egyik fővárosi Emléketes klubnál is ilyenek voltak, és hogy ennek köszönhető az edzőváltás idén. Igaz, jól hangzik. Tehát, hogy ez nem meglepő. Mondjuk megjegyzem ennél a MB2-es klubnál egy korábbi emeleszelnök a vezető. De nem meglepő, hogyha ezekhez a régi mintákhoz nyúlnak. Lötögésre se semmibe, ugye arra a cikre gondoltál gondolom annó, Szóval, hogy a teljes képhez hozzá tartozik, hogy ott volt a, a Horváth Sanger sportigazgató, elődjekén sportigazgatónak Bajusz Endre, aki, akiről a legbiztosabb az, amit tudok, hogy bár tele van angol nyelvű munkával ez az egész, de nem igazán beszélte a nyelvet. Bajúsz Endre egyébként Sánta gergely együtt járt egyetemre Pécsen. És, vagy Pécsett, hogy, hogy, hogy pontosabbak legyünk. De a rádió vagyok, ha legyünk, kicsit madarosabbak. És az, az ottani tehát azok, akik ránéztek, azt mondták erre, hogy egyébként csak azok a szerződések, amiket ő kötött meg, vagy hát ő kötetett meg, az, azok ilyen százmilliós adós, vagy, vagy ilyen százmilliós kieséseket jelentettek már. Nagyjából ez a helyzet, és, és akkor ugye itt vannak azok az ilyen elképesztő ilyen sportszakmai bravúrok, ugye, hogy egy játékosnak felbontottuk közös megegyezéssel a szerződését arra hivatkozva, hogy, hogy a, a játékos azt állította, hogy az is lehet, hogy soha többé nem fog tudni pályára lépni, majd öt nappal később Törökországba igazolt úgy, hogy egy fillert nem látott érte a klub, ő volt a legpiac képes focist, ez a csodálatos Steven Bitok. Ugye Szűcs Kornél esetén már nagyon sokat nevetgéltünk ebben az adásban, akit ugye teljesen így elengedtek Kecskemétre, ahonnan aztán a, a angol másodos egy csomó pénzért ez volt igazoló, úgyhogy a Diós Györök elképesztő, még egy forintot nem látott ebből. Ö, és ez is a legújabb kiváló, szintén igen kiváló nevű. Ja, ja, Bright, Edon Bright Edon van, Edon van akinek szintén Annyia megvárták a futballt, ezek miért a nevek. Igen, és hogy, a, és, hogy, és hogy ezek tényleg, tényleg csak a józan paraszt észsel látható produkciók, hogy szintén megvárták, hogy lejárjon a szerződése, majd elengedték az ősi vár és nyíregyházához, és, és mit, mit megtudtam, azért, mert hogy nem, nem akarták kifizetni a azt a pénzt, amit ő kérd. Ami azért nagyon vicces, mert ugye lehet sejteni, bár ugye vannak erről, erről magyarázatok, hogy a dvt a pont a ö, fizetésekkel pont ö, nincsen probléma. E, ezt, ezt taglad még egy kicsit, mert azért erre, ez is egészen ö, kétségbejtő ezek a számok, amiket ott leírsz, és aztán majd a, a konklúziót szeretném egy jogoskodás keretében levonni. Nagyon jó, nagyon jó. Szóval, hogy ö, ö, keresem itt a jegyzetet. van az... a konkluziót, csak megváródt, hogy a dolgos már. Olvastam a cikket nyilvánvalóan nem előre gyártottam le a konklúziót, hanem a jó oh, igen elnézést, és... ez az ítélet. <laughs> Jogos, jogos. <gül> ö, Jó hát. Szóval, ö, bár de. ugye megjelent a, mit ad Isten a cikkem megjelenése után, pedig vasárnap jelent meg, egy órával a, a, a klub közleményt adott ki. A kérdéseimre azóta se válaszolt senki. Ö, de így de, de de válaszoltak a kérdéseimre, vagy legalábbis volt egy ilyen magyar eszködésben. hogy vagy... ugye a G7 adatait említették, mert ezeket az adatokat egyébként nem én tudtam ki, azért szeretném hozzátenni, hogy... A, a Ferencváros után Miskolcon volt a legnagyobb a játékosok összesített bére, ami azért azért egy nagyon kemény dolog, mert a Fradi, ugye, európai szereplő stabil bajnok a DVTK, tényleg a biztos bemoradás a cél, és ehhez képest ilyen jó helyen állunk. De ezt elökoskodtunk uh, már múlt, hogy hogy biztos, hogy nem tévedünk, hogy ez a bértömeg, ez, ez a játékosoknak a bértömege, és nem az összes uh, alkalmazott téma, hogy a gigantikus, uh, ugye erős volt meg, korábban, szóval, egy gigantikus mennyiségű munkavállaló, hol van ennek mi, a személynek. A, a G7 hivatkozott cikkében ők meg játékos bérre. Igen, hát. igen. De, de hát ez ugye nyilván egy kicsit köt mert hogy ugye semmi nem tiszta a magyar foci környékén, de szerintem a G7 nagyjából jól tippelgetett. Hát, Vettek egy arányszámot, ami nagyjából általános, és megvizsgálták, hmm. hogy máshol mivel vannak. Ö Szóval, szóval 2,46 milliárd forint, ez, ez, ez, és játékosokra lebontva csak felcsúton is a Ferencvárosnál lehetett jobban keresni elvileg, mint Diós -Győrben. Azért más ugye egy kicsit, mert hogy az alkalmazotti létszám, tehát a teljes alkalmazotti létszám is az én őrület, 256 embert foglalkoztattak a Diós FC FCKFT-nél. Újpesten. 155-tel kevesebbet ennél az MTK-nál kevesebb, mint 100 alkalmazottal. És ezt nyilván nem, nem tudjuk kikaparni, de mondjuk Miskolc van, ez a 250 ember e, ilyen nagyobb foglalkoztatókat leszámítva, ez így kudva nagy számnak számíthat. Hát nem? Tehát ugye... most így önkormányzatot, önkormányzati céget e, e, postált, nem tudom közlekedés. mit leszámítva, közlekedést leszámítva, ami mondjuk nem közszomlátatás például, hanem mondjuk ha, ugye ez papír a magánszektor, magánszektor nézve. Ez Igen, ez egy hatalmas, és úgyhogy nem, nem igazán tudok, tehát, hogy, hogy, hogy eszeked, tehát, hogy, hogy, és olyan történeteket hallottam, hogy többek háresből is rengeteg van állítólag, de ez ugye már megint csak nincs ott normálisan lebontva, úgyhogy de, de, de, de, de, hogy még csak nem is kifejezően a sportszakmai rész itt a kemény, hogyha jól veszem ki a, a dolgokat, hanem, hanem csupa ilyen, ilyen kamónak tűnő vagy hát nem, nem kamó, bizony, nyilván a háresek is dolgoznak biztosan, de hogy a, de, de, de, de, de hogy ilyen nehezen megmagyarázható de Nem, nem lehet az, hogy magának az, a, az anyaklubnak, a DVTK-nak egyes feladatai ide vannak beszuszakolva, mert, mert ide jön meg az a pénz amiből fent tudják tartani. Tehát például említetted, hogy 4-5 HR-es van, és el tudom képzelni, hogy az összes szakosztályhoz tartozó munkák egy része is náluk van. Na most ez az, ami egy nagyon szokatlan, mert külön cégek vannak, ugye ezt szentek. Minden rendszerben működik. De, külön cégeknek ki van a hockiatkosár, ahol lehet nem átfedés a munkájukat. Igen, között, de tehát... pont arról az is meg van említve a cégben, hogy például Egerben is volt egy regionális központjuk, vagy, vagy valamilyen partner most is van. De hogy a könyvelés megben volt hogy Jörben vannak ott helyben uh, kiszervezett funkciók, hogyha ha, ha másokat meg bent tartanak a klubnál. Tehát hogy... igazából az van, hogy, ugyes, hogy ugye és pont a Sánta Gergének, aki évente egyszer ad egy magyar nemzetinterjút, meg egyszer egy. most az Indexnek is adott, mióta már Fideszes lett azóta, az, azóta, azóta már az is jó, meg a nemzeti sportnak is, ahol ilyen megtérülés, meg sikerek, meg ilyesmi, soha nincsen róla szó, csak és kizárólag arról, hogy ez egy régius multiklub egy pár éve ez a kifejezés él, és hogy a DVTK az nagyon sok sportákban lefedi az egész megyét, és őt az egész régiót, ugye bár, és hogy mennyi igazol sportoló van, mennyi új szakosztály, tehát ezek a, ezek a klasszikus dolgok, amihez igazából hát így papírozni kell főleg. Az, hogy a, ugye az a magyar sportra egy jellemző történet, hogy ennyit lehet kisigabizálni belőle, mint amit a G7-nek sikerült egyébként fizetésekbe, és aztán a az Déltéke kiadott egy közleményt arról, hogy valójában azért tűnik ilyen magasnak az alkalmazottak számára, hogy ugye az ifi, mert hogy ugye az, az akadémistáknak is már profi szerződést adnak, stb. stb. Ami egy... De hát még az is lehet, hogy ez egy ilyen különleges működés, ami Magyarországon egészen egyedül álló, nyilván nem látok bele a többi klubnak a tényleges működésére, de azért itt is felmerül az a kérdés, hogy. Eb... ezek ezekben a beszámolókban nem no. mindig nagyon szoktam röhögni azon, hogy a, hogy a némely klub részletezi azt, hogy szellemi, fizikai, egyéb fizikai, hogy milyen, milyen munkakörbe Igen. vannak, és azt gondolja az ember, hogy egy labdarúgókat alkalmazó klubnál azért a fizikai vagy az egyéb fizikaiból bőven lesz, hiszen, hiszen csak a maga keret, meg a tartalék keret, meg néhány fiátékos együtt ilyen 50-60 főstömeg, és ehhez képest főleg szellemi munkások vannak. A, a kluboknál, ami nekem mindig egy ilyen, mindig, mindig ilyen meglepő, hogy a labdarúgót akkor most hova számolják. Igen, igen. És akkor ugye, és, és csak hogy ugye ezekre a büszke fiatal akadémistákról beszélünk, hogy a dvt van egy kiemelt egy államilag kiemelt akadémia működik a klub mögött, klubbal, ö, a, a, ami ilyen egészen döbbenetes számokat produkál. Ö, ugye 2020-ban kerültek be az államilag támogazott akadémia körébe, ö, azóta befolyt több mint két milliárd forint, már valószínűleg több, és, és a tavaly nyárig lehetett ezt szépen követni, összesen hét játékos tudtak kitermelni, akik összesen 64 profi meccset játszottak. A, a, a, a, és, és ezek között olyan, olyan is van, aki életében 20 percet játszott, tehát hogy nagyjából ezen a szinten kell elképzelni. Egyedül Juregából Gábor egyébként az, aki ilyen egyértelmű sikertörténetnek mondható. Na, egy szóval, kicsit kezelném lekerekíteni a sztorit majd. Igen, egy kicsit kerekítsük, mert nagyon szép tartó. Na minden, a lényeg az az, hogy van egy egyértelműen kirúghatatlan ö, ügyve, ügyvezető igazgató, aki felülírja a tulajdonosi döntéseket, sőt, amikor a tulajdonos elkezd tulajdonosként viselkedni, és saját embereket hozna be, hogy legyen már valami, akkor a, akkor a, ak akkor a vezető, az ügyvezetőigazgató ki tudja őket fúrni és a Magyar Mátyás elkezdett tulajdonosként viselkedni, tehát, hogy ír, adott interjúkat, írt közleményeket, hogy ez elfogadhatatlan, ami itt történt, stb. stb. stb. Tehát úgy tűnt, és ezt én nem tudom, hogy ez miért történt hozzá tenném, senki nem tudja, vagy csak nem akarta nekem megmondani, de hogy volt egy 2023-tól tartó időszak, amikor egyértelműen tulajdonosként kezdett el viselkedni, és ugye, ugye hozott, hozott magával embereket. És most, miután nagyon rövid regnálás után ezt a Horváth Sengen nevű 28 éves gyereket kirúgták, akkor akkor akkor ö, ö, végül is teljesen visszavonult megint a Magyar Mátyás, és egy e-mailt írtam neki a Fájdalom ambulancia sajtósára, ahol nagyon teljesen annyit válaszolt, hogyha a DVT-kel kapcsolatos kérdésé vannak, azokat kérem, tegye fel Sánta Te Ami nem mentél ebbe van. hozzá valami mozgásszervi problémáddal? De... Hát nem, bevallom, én kevésbé voltam Te... ilyen gerilla típusú ember. Na most az a lényeg, hogy... hogy... Gyakorlatilag lemondott a saját tulajdonában lévő klubról? Igen, jól látta a olyan hogy nincs, nincs, nincs, nincs, nincs ott a, a bejelentéseken, tehát hogy eddig például akkor, elt, amikor a Horvátsz enged leigazolt a akkor ő ültött a bejelentésen, és így, így, tehát hogy látszott a létezése, azóta egyáltalán semmilyen formában nem. És lehet tudni, hogy az önkormányzat, ami szintén ilyen közel 50% de kisebbségi tulajdonban van a klubban, hogy ő mit szól ez az egész Torihoz? Ez ugye azért változó, mert ugye amikor kisebbségi tulajdonban lett az önkormányzat, akkor az, még, akkor az éppen egy ellenzéki önkormányzat volt, ö, ha jól emlékszem, és... Ö, hát 2000... -től. Nem, nem, hát nem bocsánat, bocsánat volt igen, és bocsánat, volt. igen, a, ö, jó, tényleg bocsánat, a krizalákos ugye nagyon hadakozott, ő a fideszes egykori polgármester, Isten nyugasztalja, szegény már nem él, ö, és, és igazából az ő közben járására lett az önkormányzat 49%-os tulajdonos a klubba, azt hiszem... Nem, már a, már a Leisztinger is annak 2010-ben amikor jött, akkor már csak 50 valány százalékot vett meg. Nem, az önkormányzat sokkal később szedbe. be. Ö, és, és akkor igazából a, a, a, a, senki nem értette azóta se, hogy az önkormányzat mit akar ezzel a projekttel. Lehet, hogy nagyobb rálátás szeretett volna. Na jó, de most jelenleg az van, hogy azt látni, hogy nem szól bele, viszont ha tőkepótlás kell, akkor vele a lóvét az önkori. Hát szerintem ez a tökéletes ilyen neres megoldás egy sikertelen projektnek. Tehát, hogy e, mert, mert ennek a DVTK projektnek a legnagyobb... Ö, ö, megállapítása részemről az, az az, hogy az egy elképesztően sikertelen sportprojekt. Történethez van. Igen. És, igen, csak a, be, a, a betett forrásoknak az elképesztően hatékonytalan felhasználásáról van szó. Igen. És az, én azt akarom, bocs, mellkasztalak már megint, de hogy az a kérdésem, hogy szerinted ez szintiszta. Hát nevezzük ezt az oldal, hogy szintiszta lopás, amit nagyon sokan belelátnának egy ilyenbe, hogy már pedig elfogy a pénz, mert hogy valaki kiveszi belőle, vagy, vagy, vagy, ez, vagy, vagy hogyha ha nincsenek valódi tulajdonosok, mert például ez a magyar mertjárs nem igazi tulajdonos, ha nincsenek tulajdonosok egy bármilyen cégben, bármilyen működő dologban, akkor ez történik. Tehát, hogy Ott így hát, akkor, akkor feneketlen nem kassa, ténz. hatékonytalan gazdálkodás, nincs kontroll fölötted, ez Igen, történik. azért nagyon végül és nem írtam vártál? bele a... Cíkbe, ne, ne, ne, mert de, hogy ez, valahogy nem... Ez fél egy ilyen bele. Nem Na, vagy egy tudós. Szóval vég, végül is nem írtam bele a cikkbe, mert nem lett volna a helye a dolognak, de nagyon jól ide ide ide ílik, Hogy az ottani de emberek azt mondták, hogy a teljes ö, klubnak az a szakmai elképzelése hogy tartják a markukat és remélik hogy még jövőre is érkezik pénz az államtól tehát hogy semmilyen tényleges elképzelés nincsen ez szerintem nem kifejezetten lopás egyszerűen a, legalábbis jelentős esetekben nem biztos vagyok benne hogy itt is történtek azért mondom azért a furcsa szerződések azok mindig gyanúra adnak okon de hogy hmm. ö, hanem, a, hanem egy túlnőtt szervezetnek a, a, a, a, a be, bemutatása aminek semmilyen tényleges számon kérhetősége nincsen és ezért így bele, bele szoktak valami több diszfunkcionális dologban. Remélem nem a mostanárcázanyát élő ö, dehumanizálás kategória, de én ezt úgy mondanám, hogy élősködés. Hát figyelj, ezek a klubok, én évek óta azt mondom, hogy a a, a került klubok, azok egy, egyértelműen ilyen a magatartást Igen. képviselnek. Tehát ezt pontosan tudják, hogy amíg a gazdatestet életbe lehet tartani, addig ők jól fognak élni belőle. Hát most mondjuk ki egyébként az, az MLS-nek a friss elemzése, amit, vagyis ilyen öt éves terve. Összegzése, meg a plusz terve is egészen konkrétan kimondta, hogy semmilyen formában nincsenek a klubok rákényszerülve a piaci működésre. Mm -hmm. Ez, enne, ennek szerintem a lehetős te tehát uh -huh. hogy ember óta nem, nem tudtak pénzt csinálni játékosokból, pedig van itt akadémia minden évben új, nyilván van új stadion, de, de hogy így nem, nem látod, hogy mit akarnak itt csinálni. Mindezt nagyon olyan rímel arra, amit mondasz ha nem a MLS es Ugye, és, így, és, és minde, mindezt tudja úgy, hogy, hogy, hogy még csak eredmény sincsen, és ugye ez a legmegdöbbentőbb szerintem ebben az egészben, hogy, hogyha magyar szinten kifutna, mit tudom én, legalább annyira, mint a Vidinek kifutotta jó éveivel, akkor már rögtön kevésbé lenne. Ez van, azt mondod, hogy jó, a sportszak egyébként nagyjából oké, az más, hogy, hogy költötték el ezt a pénzt. De, de amikor ennyire dilettáns, diszfunkcionális, és még milyen débetűszót mondjuk, <gül> produkció van, és így emberek nem tudnak belebukni ebbe, valamiért nem, nem, nem tudnak, azt szerintem egy, egy elképesztő kortyún. Na, később eljár műsoridőnk, meg lesz idén az ötödik hely és a kupadöntő? döntő <gül> <gül> ez és kupa döntő, Ez, ez egy ilyen, hogy mondjam, ez egy, egy, egy, egy szállóige, ugye? ugye vagy, nem, dobogó és kupadöntő, ez és Hát, döntő ez Dolog, amikor, amikor pessimista vagyok, akkor az ötödik helyet szoktam csak mondani a kupadöntő, azt tuti. Ö... Azt mindig, mindig bemondottad, az... ha kiestetek, akkor is bemondtad Persze. a kupadöntő. Persze, nem lesz meg szerintem egyébként, de azért, mert idén még a szokásos esten is nagyobb katasztrófát vizionálok. Hát akkor köszönjük szépen, Jó, köszönöm, hogy olvasat, még beszéltem volna. Még annyi, annyi ar ar arról emlékezzünk, mert van az a, az a két percünk szerintem még, hogy ma elkezdődik a, a magyar csapatok számára a futbalszezon, e, és mi, mi például legyünk ennyire aktuálisak, meg életszerűek, hogy minden felállunk a Pistával és megyünk. Paksra, mert hogy a Paks csapata játszik a Kolozsvári vasútas gárdájával, ugye, és ezzel elkezdődik a, a nemzetközi szereplése a magyar foci csapatoknak, és, és ez az egész elkezdődik, hogy szerintetek így ebből mi fog kijönni? Nem tudom, mert az emberek nagy része, aki meghallgatja ezt a műsorot, az már a meccs után fogja meghallgatni egyébként. De, hogy... Ja, nem, én nem a magára a paksra gondolok, hanem a, a, az egész... Szerintem a még augusztusban szerepnése. lesz nemzetközi kupacsapatunk. Igen, Igen. Szerintem, és szerintem is pedig nagyon szerettem. Ez egészen biztos, őket, mert ha a Fradi ugye az első fordulóban kiesik, akkor is át sorolódik a konferencia. Igen, jól fog menni, szerintem a többi, az, az, az, az ott, szerintem, ott szerintem lesznek problémák, ja, úgy fogalmaznék. És a Paksból még többet kinézek, úgy, mint a Földcsúcsból. A Győr, az, hát az, az egy Lutri, az nem, nem, nem, nem, nem, tényleg elképzelésem sincs. Jó, már majd visszatérünk. Jól van. Hát akkor szervusztok, köszönjük. Sziasztok, és uh, valamikor uh, amikor visszatérünk. Egy nagyon jó volt. Igen, szóval és a, a DVTK uh, indulójának gospelre átszerelt váltatára. Miskolci fráter diákok csinálták. Ó, oh, és, uh, és akkor indulunk is. Uh, Paksa. Paksa. meg indulunk ezzel a kiváló. Indulunk ezzel a kiváló indulóval is. Érted Sziasztok! Sziasztok! Érted harcolok, csak a diós csak a dios...